Частина сьома. Талін Помста – це страва, яку подають холодною. П'єр Шодерло де Лакло. Рогонто Спрійський спізнювався на поля Солодососен, але Сельєр Вісцерінський досі мав численну перевагу і був надто гордий, щоб відступати. Особливо, коли ворогів очолювала жінка. Він бився, він програв. Він мусив відступати і лишити місто Капрілле незахищеним. Замість зустріти вірну смерть, мешканці відчинили браму талінській змії, сподіваючись на милосердя. Монза заїхала, але більшість її людей залишилися ззовні. Орсов клав союзі із баулійцями, умовив їх битись під рваними стягами тисячі мечів. Люті воїни, але з кривавою репутацією. Монза мала власну криваву репутацію, через що їм не довіряла. Я люблю тебе. «Ну, звісно ж. Я люблю тебе, але не пускай болійців у місто, Бенно. Можеш на мене покластись. Я на тебе покладаюся, не пускай болійців у місто». Коли сонце почало сідати, вона три години їхала назад на поле битви при солодососнах, щоб повечеряти з герцогом Орсо і дізнатись його плани на закриття сезону. «Пощада мешканцям Каприула, якщо вони справді мені здадуться, виплатять контрибуції та визнають мене своїм законним правителем». Пощада вашої величності? Ти ж знаєш, що це так? Вона знала, що це, але не знала, що він знав. Мені потрібна їхня земля, а не їхнє життя. Мерці не підкоряються. Ти здобула тут видатну перемогу. Матимеш великий успіх, тобі влаштують процесію на вулицях Таліна. Принаймні, Бенні, це сподобається. Ви надто добрі, ваша величність. Ха, мало хто з тим погодиться. Повертаючись назад про Холодним Світанком, вона сміялася, а вірний сміявся поруч. Вони говорили про те, яка родюча земля на берегах Капри, споглядали, як вітер колихає добірну пшеницю, а потім вона побачила над містом дим і все зрозуміла. На вулицях було повно трупів. Жінки, чоловіки, діти, молоді й старі. На них сідали птахи, роїлись мухи, розгублений пес шкотилягав поруч із їхніми кіньми. Не було видно нічого живого. Порожні вікна, відчинені двері, вогні досі палали. Цілі ряди будинків перетворились на купи попелу, з яких стирчали домарі. Ще вчора це місто процвітало, а вранці Капріла перетворилося на пекло. Здається, Бен не її не послухав. Усе почали боуліці, але решта тисяч мечів, п'яні розлючені, не схильні втрачати легкий заробіток, радо приєднались до них. Підмай і погана компанія змушують навіть напівпорядних людей поводитися як тварини. А кілька напівпорядних так і було серед погані, якою командувала Монза. Кордони цивілізації – це неприступні стіни, якими їх вважають цивілізовані люди. Вони розчиняються так само легко, як і дим на вітрі. Монза зістрибнула з коня і виблювала вишуканий сніданок на засипану сміттям бруківку. «Це не твоя провина», – сказав вірний, поклавши свою велику руку їй на плече. Вона скинула її. «Я знаю!» Але її нутрищі думали інакше. Це криваві руки, Монзо. Це те, хто ми є. Вона піднялася сходами будинку. Язик був шерехати від блюготиння. Бенна спав на ліжку, люлька для соломки лежала поруч. Він закричав, коли вона схопила його і почала трусити. Я казала не пускати їх у місто! Вона потягнула його до вікна і змусила дивитись на залиту кров'ю вулицю. Я не знав! Я не знав Віктосу, Я думаю... Він упав на підлогу і заплакав. і лють випарувалася лишила порожнечу. Це вона винна, адже лишила його командувати. Вона не могла дозволити йому нести цей тягар. Він був хорошою людиною, чутливою, і не витримав би цього. Вона стала біля нього навколішки, обійняла і почала шепотіти щось заспокійливе, а мухи дзищали за вікном. «Орсо хоче влаштувати нам парад». Чутки поширилися швидко. Талінська змія наказала вчинити різанину того дня. Підбурювала баулійців, вимагала не спинятись. Її прозвалі капрільською різничкою, і вона цього не заперечувала. Люди радше повірять у відверту брехню, ніж у низку прикритих випадковостей. Радше повірять, що світ сповнений зла, а не невдачі, егоїзму та дурості. До того ж, відчуток була й користь. Тепер її боялись більше, ніж будь-коли. А це не зайве. Воспрії її засуджували. У Віссиріні палили її зображення, в Афої та Ніканте пропонували цілі статки будь-кому, хто зможе її вбити. Скрізь довкола Азурського моря її покривали ганьбою, але в ветрісані її співали оди. У Таліні люди виходили на вулиці, вигукували її ім'я, кидали пелюстки квітів. У це встановили статую на її честь, яскраво вкриту сусальним золотом, що незабаром облущилось. Вони з Бенною, зовсім не схожі на себе, сиділи на велетенських конях і насуплено дивились у величезне майбутнє. Це і є різниця між героєм і негідником, солдатом і вбивцею перемогою та злочином. Усе залежить від того, хто вважає тебе своїм.